Так їм сказав Телемах, а Зевс, громозвучний тим часом, випустив зверху гори двох орлів, що додому летіли. Легко за подовом вітру вони подалися обоє, близько простерши один, біля одного крила широкий, а опинившись якраз над Майданом багатоголосим, стали кружляти вони, і крилами часто махати, голови всім оглядали загибель віщуючи, близько, кігтями потім лоби взаємно подряпали й шиї, і над домами направо і над містом кудись полетіли. Всі аж жахнулись тих птахів, на власні побачивши очі і думали нишком про себе, на чому це може скінчитись. З словом звернувся до них Аліферс, герой сивочолий, мастерів син, він один, визначався з його покоління тим, що знався на птахах і віщо умів промовляти. З наміром добрим до них він почав говорити і промовив, Слухайте всі ітакійці, що маю вам нині сказати, до женихів щонайбільше, із цим я звертаюся словом. Лихо велике на них насувається, вже бо недовго бути від друзів своїх оддалік Одіссеєві, десь він близько від ціль і усім. Женихам він убивство готує, і смерть невідхильну. Погано іще й багатьом доведеться. Нам, що нас здалеку видній, і таці живемо. Порадьмось, поки не пізно, як женихів нам приборкати, краще хай би самі вгамувались. Було б це й для них корисніше. Я бо не вперше віщую. На цьому вже знаюся добре. Отже, і з ним я кажу, все точнісінько так відбулося, як оповів я тоді ще, коли в Іліон вирушали люди аргейські, і з ними поплив Одісей велемудрий. Горя зазнає багато, супутців втратить, казав я. І як незнайомий лише на двадцятому році додому вернеться він. І справді усе це збувається нині. Тут Еврімах, син Поліба, у відповідь мовив до нього. Ішов би ти краще додому, старий, і там ворожив би дітям своїм, щоб лихо, яке не спіткало їх часом. Тут же і я віщувати, без тебе ще краще зумію. Птахів у небі літає, без ліку, під ясним промінням сонця. Не всі ж вони мають про щось віщувати. Одісей же... Згинув далеко, було б і тобі вже загинути разом з ним, щоб нікому із нас ти нещасть не пророчив прилюдно. І не намовляв проти нас телемаха, що й так вже лютує. Мабуть, ти ждеш, щоб тобі подарунок послав він додому. Ось що скажу я тепер, і це збутися конче повинно. Будеш при давніх великих знаннях своїх ти підбивати юного мужа цього балачками своїми на сварку, все тільки вийде самому ж йому найперше на шкоду, навіть із помічу птахів, от їх він нічого не зробить. Ну, а на тебе, старий, ми пеню накладемо, що добре дасться в знаки тобі, буде для серця тяжка та гризота.